الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعض غزوه احد غزى شروه في درس كجمال ذو الشوش احدله وغزوه احدله وغزازه او دا شي غرو حديث كراج رسول الله فرمى جسم من مسترمين دا وغرز من مسترمين دا قال لنا نبى بمي دو ميد اول الشوشه صفوان ابن امیہ عبد الله بن ربیعه اکرمه او خالد ابن ولید هغه وخت کې لدی ما نوروړي دریم د ویل شوشه کافرانو دري کورونه وکړ یو د چنده راځم کړه څنګه جنگ کول د ګران کار دی او دیمه تحریک شروع کید رسول الله په خلاب باندې تقریبا دری زر جنگیانو ته تیار کړه دریمه مره سره وکړه ځان سره یو پنځله زنانه را وستي چې هغه د فوجونو او د غیرت خبرې کوي دوی به تشدې او څلورم شعراي د ځان سره ونوله ابو عزاء شاعره مصافي او غیره چې دوی فریق پل چیرونه کې داخله کړ تهریکول شیخ الغدا کار وکي دا وکي او دا رسول الله ملګرو اطلاع او رسول عباس چې په پروگرام دی هغه او ابن کعب سره مشور وکړو بعضو کمانډانان راځم د چا صورت حل ولې ده دری تقسیم مدینه کړه سمو جایدین به کوڅو کې ګرځول او سه په سرحداتو کې نهول او صلی محمد رسول الله په دې پاکیو صادق بن معاص د نورو سره په ملګرو بار وځو د نبی دغه ویل چې په داخله مدینه کې په جنګ وکړو چې ویل شي نه بار بشوځو او علي شي به خبرو وکړه او حمزه رزه الله تعالی انه په قسم په الله زبر او نه فرم درسو شهري خلکو سره په میدان کې معلومه بای صحابه ویلی یا رسول الله موږ برخوري وبیاو شرهم بشتی مونږ درسو چې دوسر میدان کې معلومه نه کوډوري دل تر اجي موږ به کورونه کې کی غلي کینو حدیث کې کی راځي چې موږ موږ ترغيبات ورل کورونه نو رسول الله دوا زغری واچولي او خپل تری غاړه واچوله عمر شه عمر ووته دمرو ووته رو ملګری روان شو یو قبيله باندې تقریبا زر مجاهدين رسول الله سره او څلش زغری اسونه وسرنوشه سورانمنو هديشي رجوي دا قبيله فدي اشهوبانه دشي سگا واشه هر کس ماسته هو سره ونه وی ویل شي موږ ساسو په کومک کې د خضر سره زمنګ ورولې دا لنبي ورته ویل شي ایمانم راوړې کنم ډېر راوړې وې نه وې ز چرتم یو کافر نه راخلما چې مشرک وامه د رسول الله انتهي غیرت او ایمان توسل قلبي ز ما ضرورت نشه خو ما زيګر مزه روان شو شيخان علقي لاله د مها حموجي منبدي چې وکړره ما خو سره منځي مو کې د دې مشپي کوم څوکیداری چې محمد ابن مسلمه اغه لور کړو دغه ملګروله او د رسول الله څوکیداری چې وکړه اغه زقوان ابن عبد القیس د دې نبی کریم علیه الصلوات والسلام څوکیداری شروع کړه راتل راتل ویشه ده سر منشو منځي وکینه وی ویریشي د شاوط بلاقه کې ده موجه خو دین مخ کې چې کړ د ابوالاخیر راخلګره راشه دله د مکېمو چليکين ابو ابو سعودي کې د وزیر شي پاکيزه د محمد رسول الله مور دفن ده امينه بيبي فوج له د قشانه ابو سفيان له راکټه شوه چې محمد دم مور د قبر به وران کوو چې د ځله مور د ختمه موجود دي مقدمه ابو سفيان او نور ملګري مو یو خو بجدار چې دا بسمون پرې سو باندې دلاتو کې چې دا ډېر کمزوري دشمن مخابله نشي کول او دا کم مهمه انسان کار دی او بل واجب کې دا دا چې تر موږ د مينې د قبر وران کو رسول الله خو بجور ورکو دي صحابه ولا او قسم په الله دا چې خدبو خلری کې موږ را غریب شوی بسمون قبرونه اخو دي خو کی یا بر سره کی کی تلویزیون مړ به ځتي کور هغه قبر انسان وران دی خبر ناتیر شمر د دشمن فوج ادریس او, فوجان او فوجان را فوجانو عینان لا قودلتی واړول نبی کریم علیه الصلاه والسلام ام خپل کسان را زر سعد ابن معاذ او سعد ابن ربیعه دوارو توري واچوري د محمد رسول الله فوج نه مخکی لاړل چې لارو غور تعقیب وکړي دوی بدلار کې را روان دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد ابن ام مكتوم امیر مقرر کې درو خلافت را خمه یېونه منډه په طول زمنا او د اقصاه بیلورسو بن راشي سوره ابش الله دا, دا, دا ورکرا دی گلی دی رسول الله لدی قسم ته ترغیب ورکیا او دا تنبیه ورکړی شه یع الله نبی ردی ملګری وړل له حساس د سره دین دی دبل سره خبر لغوک دی نه دی نو شکل د شپې دی چې لاله او دا 1400 کې دی مقرن کړل شو نو دا سر مونږوش شو طلاق کی د سر مونږی ګره بده چې وکړی رسول الله د دین مخکې دریقې قطعات جوړ کړو یوه مهاجرینو قطعه یوه د انصار او بل خزرجینو ده مهاجر د قتی هغه رسول او د بیرغ مسلې مساب ابن عمر ال عبدری له ورکه غو رسل انشاء الله د شاویس فزیل بیره جی او اوسنو بیرغ او سید او د غزلا جانو بیرغ شری هغه خباب ابن المنذر ورکه ودا <تصفيق> ځان او بیرغ په جګړه کې د مهم حیثیت لرو چې دچا جندو بیرغ بچم لسته پرې بوته هغه بدا معلومه شو چې خلکو میدان او بیر له لو باوجود نیکمتقم د بیرغونه لګیږي الله فرمایي و به دې زمه بد الله اسمان دې الحمد ده حمد جندې د الله نبی فرمایو کوم انسان چې بدې دنیا کې غداره او خیانتونه کوي په اغي دنیا کې به د کناټو په دې سر کې وردا الله یو بیرغ وغځري هاجې خضرت فلان او فلان او فلان چې دې شړي دا خیانت کړي دې شړي دا خیانت کړي ارسړي به ولو مېو پيش نه وي دنیا کې مدا جنداو التا نو سر مونږه کله اوسه له شوت کې وی بیلی. رسول الله یې ملګر لو وختي مونږو کې وایي چې چیلاو شو د غرب دره علاقه وګرو ودی او حدا چې په کوم تر باندې میدان برابر کو د دفاع چرتکینه او تعرض او ملګری وغيرها عبد الله ابن ابي ابن الصلول المنافق ویلې وایي چې خو جنگ تیار نه و منافقان به په پرځیده شهاکې میدان فریدي دي خرجو ده شو د خپل ملګر لوشه علامه دا په سبا منګونکو ونې زمونږه کله اندې کړې دا ونې زمونږه چرت په ټیل اندې کړې دا محمد اصلي جنګ د وجنګ د جنگ دی دریس وکسان د خپل لا واپس کړ نذر کسان او پای کې دریس وکسان مطلب مدله کار دریمه سو واپس وا تقریبا وسو شخوا کسان رسول الله صلی الله علیه و سلم د ذکر ولی وکي یوخذ وجه او موجګر کړي د بیان کړه چزما پره باندې خلکو عمل ونه کی نوزو تیار راي چې د جنگ وکم زماره د اوجه په داخل د کې منج جنگ کو تاسو به سه بار راوي سو دا به یې سره سره خپل راي ډیره مهمه وي اسما ره سوق منی اسما ره نه منی وداس ما خبر ل سوق غوګ دیوس ما خبر ل غوګ نګری در فرعون قانون موجب و رایا. دی خلکو مې د خپل رائے مانلې رائے او رائے دوی موږ ولې مو دا چې ګر دا وې د دې مناسب بر مې دا کارو چې موږ په میدان د جګړي د غدري شو کسان وست کو پدې مسلمانانو کې به تزلزل نشي چې تزلزل نشي هغه به په همت شره وب محمد او سملګریبه پادشاه کې فاتح علیه الصلاه و السلام دشمن برا شوې صدا به اوژن په مدینه کې په ټول اسمان مشری ور خطا کړه هو دا چې داسمه مشری څنګه ختمه شو څنګه فاتنه شو ور وې د رئیس وکاسان شي کله د وګرزول عبد الله په نامو باندې صحابې را جابر ابن عبد الله د جابر شپلار اغه بشورمن دا کړو وی ویلي ای اعدا الله ای د الله دشمنانو نن په دې میدان د جنگ کې تاسو ولې ورسګیږه دا مو جیدو باندې خسار کړي دا چاله معلومات دی چې کوم سره چېرې کډومره کسان تسیم شو دومره کسان وته کېدل او دا دا دغه موږ توسو به ديږي کېنا شو په انګلیسي ا دېونه معلوماتي کم سره چې کمانډان د جګړې او دغه دشي عزت کسان سر ملګري او دشي شدید ملګري چې کسان دیم کمی او دشمن مسلص مصالح امکانات سره راغلي او ست کسان وته کېتي یری وسړي شي روس شي څومره څلله دردري شي عبد الله شه برتویری د الله بندگانو جهاد وکي ک جهاد وکي داخل دا اقو ځیناس موږ بشد تل راغلی او تاسو بري ميدان د جنگه ځرينه کاوي او کته شو چرته رسول الله بتایید کې و نظر کې اسمو په الله باندې یقین دې چې الله او ملائکه رولیک عبد الله ابن ابي ابن شلول ورته ویلي لو نه علم وکړه چې ته موږ بجنګ باندې پوېدين موږ سوس خبره منلې و موږ چې باندې پوېک بي غره ته خبره دا عبد الله رشنه شاسو د شپې جابر صاحب الله ورته رڼا کې الهام ور سبا, سبا میدان د جنگ رمي کې دي چې شا سبه کې شهيد شي ما نه خويند ساري او فلان او فلان ايدي خلکو سره غوړه ډيره کوي یو کا وا ډير احسانونه سره کوي ځمونه په ما کوي او بلداش ما بي دي هېدو خرچه دا معنا اذاکه سبه چې سن جن جوړيږي ول پکې د قصاب شهيد رسول الله فرمای وي شي کله دا شهيد شو رب العالمین وسره مخه مخبر وکړي د سمره د کمال صحابي د الله نبی فرمای د نور و خلق سره ز پردینه اخو الله خبره کوي لیکن د عبد الله شب سره مخه مخه خبره وکړه د غیرت خبره کړي وې شوړ دا ویلی د وی محمد رسول الله ته بي دریو کوي جهاد وکړي جهاد لګوي اي خلکو دفاع وکړي او به وسیتونم کړي د خلک خپل اهل مبارک د لوريانو او د قرظونو مبارک مجاهدین څنګه الله پنسبه ډیر قیمتي او چت خلې دی الله ورسوله مخه مخه خبري کوي زبون سره پردونه اخو خبره کیږي او د دې خلکو سره مخه مخ دا به شهید نشو نجکل ذا وگرش دلالو سلورم ابي كذاوشي بنو سلمو بنو حارثه دوگيش مخلب طيبير مسلمانانو وي ددي پري دوني كم لزر كم زوري رااله چرك زر کساني و دري سو دو وگرز و سواله نو من سر بفات كم شو جانب مقابل شمرا مصالح فوجرا اوسه منگم غوړو جنگ نته دمسرب غرااله او بهزي کې د اختلاف په دا شو شید غد دري ابن ابن شلوله دوس منافق او کدا مؤمن چاوې لري دا مومن نشه کوم ځنه کوي او روزي نه ولي دا دا دا کارونه کوي چاوي دا منافق لري لیکن په میدان د جګړې شکل <سؤال> جهاد پر ځان شي او تر ټکټه دلیلې معنی چې ارتداد په مرتبه کې تواقعه شي الله <سؤال> ربرزه صحابه اولادو ورکه چې ادم محمد رسول الله ملګرو د خلکو بار کې دا څه ولي د اختلاف کوي چې دا مومنان او کدا با کافرانه دا لنزل کړي چې الله سبحانه ولی دې اساسو د اوسې خبره ممه نهي قوی کړي جابر شه بدا خبره کوله وکه په دې ایتونو کې الله فون باندې ردو نیم کړي دیو موږ له بې کیسه تاته بیمرا کړي دا فون په دې باندې خوشاله شي الله سبحانه سر اعلان د دوستاني کړي الله سبحانه ولی دې الله سبحانه دوست دی لیکن وو محمد رسول الله باندې دې خبره اچ سرونه کی وې ولې چې دې غره له منګه جو پینځه په خ په دښو کیفیت مره باید موږ څنګه ورور شو چې نه بدښمن باندې مخامخ شو او نه دې دې لراته کم کوم زوان ځوان کم کوم دشي ملګري بې چې موږ د مخامخ پر دښمن باندې ورمن شو او لری عمران شو دغه خپل زیل د ځان ورسو مرشو لا ابو خیفه مپن او باندې صحابي یا ور رسول الله ودا کړم عادت دا مخه شو مجاهدين ورسېش شرط په کتابونه کې راځي چې او باغ راغي اغظ یو منافق وېدا مونږه په قصور باندې ورون دا, دا خبره راوخې محمد رسول الله لره وشندلې او دا هم لګورل وې که د الله رسول اسما بري باغ باندې مرزا صحابو په شهیر واقعه سي او وی ویل چې مونږ دا وجود لنبي مې وجود د سرګې چلن دي د قشن غړي پیدا نشته دلیل له پتي باندې شي انسان با بيزه قتلونه نه کوي خاص کر مجاهد او پاتې راقې کې دا خبره مونږ ته معلومه شو چې کوم سړی د اولن مسلمانې الله اخر کې دغه اسلام د وجه نه له فایده ور کوي ثابت قدمه او دا اولن چې سړی د اسلام سره ټکو برګي دغه ټکو برګي بیره کار کیږي اس الله به اخر کې دا مرتبط کوي عبد الله ابن ابي ابن شلول د اولن ایمان نور اوړې اول چې مجاهدونو په سب کې راځي دینه د باینور اوغلي چې د اسلام جندې وچه تش بلکې هر شخصي اغراض هوا نو کلا چې نو اسره کافر په خوا کې ودرېږي تاسو تا معلومه کړئ یو سړی بډیر قربانیونه ورکړي یو ډیر شهیدان به ورکړي خو لکه ان د ایمان او د اسلام د وجه نه نه د غره د وجه راغلي دی بله مسلې د وجه راغلي خو چې کله کو پر راشل کو پر په سب کې د غره خبره تایید وایي سبا د موږ په دا خبره وريدي چې لکه دغه هم مجاهد سابو د غډي قربانی ورکړي یو ډیر تخلون او دا قیدونه تیر او دا مسله او دا نن څنګه کو پر وجه دارا چې د اول نه د ایمان ایمان نو اول نه د جهاد شروع کړي بده د الله کریم تعالی شروع کړي نو نتیجتا د تراح کاراشو نو شو ورال ویکل شه د وهد اخره ورر دی غرله بده شو کیفیت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرشی جوړی کړي شاله غرفات شو او چې څنګه د مرشی جوړی کړي دغره دی بیخ کی د نبی کریم علیه الصلاة والسلام قوا واه نو د طرف له منذر ابن عامر پناو باندې وسهابي او هغه قمندان سرګوپ مقرر کیجده مجاهدین سره دیشه طرف له زبير مقداد ابن اسود او جبري رومه د شمال طرف له یو غره او اغه کی عبد الله ابن جبر ابن نعمان الانصاري مقارن کی ونیږي به تو وشيږي اور دوی وشيټرې ماغه لوکړه ورته ویلې وی د اسونو والانو د خوشو بارانو نه قربانې کای پنځوس کسان یې غلا ورکړه دوی واغم تشنه سلو ماترا ماتم کړه ام تاسو براښکتہ کېږئ نه دریم کړئ دښمنانو په من باندې سن نه بالکل دا سن حدیث کړه رسول الله پرمایي کمنګه چرته مرغان هو تک ته اول ټک ټک شو امتا سو بن راز نو دی خوシャレ غره او د دی غره دی بر طرف کډره کریم علی ساتو شند ملګرو تشکیله دی کی طرف لا منذر ابن عمره چپ طرف لا زبیر رزلہ او دا غفه دی ماوین تو مقداد ابن اسود جبل رومات کې عبد الله ابن جبیر ابن عمر انصاری 550 تا مجاهدین دی هغه او اعلان د د چې کاستر راولې ګرځه تشکیل کړه چې یو یو کس هغه زور کسنو زورلرو زهګه د رسول رحمتہ الله و اوه تمام دین فاتحه دشمن پرې منځ کې راغې د نبي کریم علیه الصلوات والسلام راغ او طریقانه را تشدید جنگم داوا چې د دا غرنغه خو به سوګر تل نشوښ ګوې کې نبي کریم علیه الصلوات والسلام لپاره د رب العالمین دیره او مزیدار او کیساس مکه او ناشناه سکتیک سره د داخپل پوه په زیبا ځابه نکی قیامت پرې چې څومره جنرانان راضي چې کومه نسخه جوړ کړی د حریم مش چې سره کوم نقشه وا د برابر کړا د دښمن له پښپغه په مسله دا اجمالي تشکیله کوم چې دا وشتون کې وا أغیل خارید بن ولید مقرر کی وې دا عبد الله بن ربيعه اې دي اسنو دي غښوشتونکو قومندان یې او په دیمن سي ابو سفيان بن حرب روانو ورسره تر باندې سفيان بن ممهید اول یې غل دێکی تر باندې خارید ولید تشکیله او چپ تر باندې اکرم بن ابي جهل دا یې غوډه قوا اجمالي تشکیله ومه مسله دا, دا, دا, یو و دا, دا, دا وا چې کله خو می دان دا جند را ته یو څوک راو او کړه بو سوفان شي شي چې دا فکر یې یو وداو دا جند د بني عبددار سره او قانون درې چا سره بجنده وا هغه ډېر عزتمنو ده په خاونه خاندان سره دا پاتې وا یو څوک غیره خبره ورته ورته چې دا جند ساتلې شي کني شي ساتلې ګور په بدل کې څو سره دا جند وا څو سو د وژنې چې کړه جند پری وته نو موږ که ساته شي کترکا کني شي ساته موږ لاره شي خپل په ژوند له غیرت ورواټ او غو ور د ویاله غوسه و قسم پ الله چې دې جندې او د دې نیولو مونږونو کو چې چا پلار مونږ شي ته مونږ ور چې مونږ صبر قرباني دلته دا کار شو کې نور لاړو انصار الله انصار له وی شه يا اهل المدينه يا اهل يثرب اې دې اثر بولا زمونږ جګړه د محمد سره دا غر تر ځمونه سره دا تاسو څنګه مخه تاسو مونږ سره صبره ځانګيږي دا چې بده منځ منځ <متحدث> دشمن غوړ شي د مجاهدونو کې او شوکارو کې چاله کومه پلانې مجاهد پلاس باندې راکړي او پلانې را ایسابري خشتن په دې شو مسله برابر شي خو ور کوي د مجاهدین دې سبې والی يهودو نو سوره موندا خبره کې شلکه دا, دا پلانې شیخ دا پلانې مجاهدات دا کومه پلاسمه دراکه نور تاسو پوي خپل حکومت پويږي مانا دا چې دا ګرستاسو نه جدا لري خو چې کله په سړی کې ایمان نه ودا ای ټول مسلمانان په شان دی یو جسد آیغه اغه کربل جنراغله دی او زه کربل جنراغله ام خو چونکی م من مومنان او اغه سمند بدن یو ټکړه ده اغه چې موږ نه غواړنه اول م موږ شند غینه برس به اغه اخلي دیو کیسه مصالحې څخه شروع کړه په ایمان باندې آباد خلق هوا امام بوخرم صلی الله ایمان به شاشه د دې سره وردل نه شو ورته وی ویلي سخت سخت خبره وکنه ابو سفیان الله د دې سخت خبره وکنه بالکل دره من قال ما لا ينبغي سبع ما کهله چې انسان خراب خراب خبري خبري وي کې دغه خبره به اوري چې اشته وی سبب موږ تاسو سره په میدان وحد کې معلومه وو ته خو غواړی شرکه موږ محمد او داغملګری پرې ده موږ به داغنه مخې د خپل ټول اول ساسو برې بدنونه باندره دا خبره چې کله ان سوار اور د وکړي هغه کې ابو عامر الراہی په هغه باندې وسړیو درې کریم الحسن دراتک نوډانه په میدان کې دا اوشنو مشرو بندگی کوله خو كله چې د الله نبی مشره مشرداو شو خلک په دې باندې راځي مشنو د فرېزلکه حسد پیدا کی. رسول الله متوجيش حتی تر دې ورسی کیره او بشلش کوته وکړي وې د الله نبی کته په حق الله رتا اوسه دې ماره لا برباد کی او کزه په حق الله ماله نه اوسه دې اوسه برباد دې په دښام نو د لرې سره داخل دا فوجن را وسود مدني وانه خلک اورباني وانه یوشبه او ته الله رولېسته په عمر لړن باندې اوچو اسرغه وجه سره خبره کړي چدې چې چل دې دې مديني والا پر مابن کې اختلاف را ورداخل خل خضر او شنت یو ښکا او دا مهاجر منځ لځن لفرې چې بریډر منو ټوټه ټوټه کو دیږي هغه دې او سره خبره وکړي او دوی دشي جواب دلته ورکه چې د دې دغه خبره کالار کې چې مونږ امر چې منو محمد صلی الله علیه وسلم منو بله امر مونږ نه منو دې ځکه چې مونږ عزت مونږ ناموس مونږ بچي مونږ زنانه پر رسول الله دا خبره ورته وکړه داخل, داخل قلار کې ناش سره روم کاریب کې دا و کې پنزل لسنان نه راغستو دی هغه مشه هندي کوله ابو شيفان خجي او غوځ شیرونه وې شیرونه کې او اے سربازانو تاسو چې متوجي کې ګور د محمد ملګر له متوجي او دا توري به ورکا کې کوي او کچیرته میدان موږ جو نو موږ تاسو راخپره غاړی درکو اومه مغته سره پرشنو باندې سملو سوشک اویس مون سره به وکی هر قسمه خوښه مساو سو پورا کو خو یاد ساته کله محمد وجید الله اور مخامخ نشوي مغته تاسو سره شاده ورو او مساو سو به ګورکش زنانه نو خپه بو درنه بو دا شیرنی چوي لري نه یو دم خل په جس مکرالن اتم کرده او جنبی کریم علی السلام چې کلام یادان د جنگل راتلو نو دوس غریشولوي او تور پړګي تړلې او چې پړګي دارلانه طرف دی ګیرل له سره او توری غالي الاشول وداتوری تے کینا ویسا وی ویلے سوک بداتور حوالے تخبل حق سرا چی حق ادا کی زبیر رجل انورت میذان لرو تو اوردوی چھ انا یا رسول اللہ زبداتور عالم تخبل حق سرا دے ترزو پیغمبر علیہ السلام سے ون ویلے بے ویلے چھ داتور بو سوک والی پخبل حق سرا علیم نبی طالب چھ غیر ترزو ترودانگل ویلے یا رسول اللہ زبی و عالم پیغمبر علیہ السلام بیت سو ون ویلے دریم کرے ویلے چھ داتور بو <سؤال>: عمر من خطاب رهوده انګل ویلی یا رسول الله صلی الله علیه و آله بیسونه ویلی څلورم کرتوی ویلی چې دا ټول بوت څوک وره په خپل حق سره ابو د جنا رضی الله تعالی ان هو ورته راغی یا رسول الله دا ټول بوت زو اخلم او حق دې توري سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته حق دې توري داري چې دې تی کې نبی استری دښمنان مرمن وی تر دې پرې چې دا ټول را کاګش وماله حدیث کړي یو زبر السلام او خپاپ شو چې اول ما غا کړو ما لانا کړو به ورس ان شاء الله چې ما دا خبره معلومه کږي ابو د جنان له اوله ور دا ابو خبره به ور شي چې کوم کې پېد باندې وي د شهادت راځي وې دی وق ابو د جنان چې و د سر نه او قانون دا و چې کله ابو د جنان د ستر سر نه دا به تي معلومې دا چې تر پوری دا و جنګیل خلبه تیرې چې دشمنانو ور باندې قتل کې تر دې پوری دا رو او دا و باندې شي نو دا مسره شولہ نهم هم کرده او شې دښمنان مخه لرااله درې زره سوال فوجین دي اغه د کتبې چې کوم شر دي ابن ابي طلحه العبدري اغه ویل شي كف شل كتيبه د دې طول فوج زمره يا ګډ د قوی شړيو انت هي مضبوطه ودا پوه باندې سور مخه لراغه وې وله جسم کی تونه یې وسره وي بدن نم مضبوط دی او دې کې قوي خو باندې سور او ډېر شخص پهلوان مو په خپل وخت هیڅ چا دې مقابله نه کوله په دې وخت کې مجاهدین دوی جوابونه کوي به ما مقابله به شوږي که وسته مقابله لمر وېتیو د نبی کریم علیه الصلوات والسلام د ستروځې سوپرشه بشروه ته وېسا مقابله به زوکم هديش کې راځي چې وروي د میدان لروته د شروع وته لکه سره چمله کوي چوروي د انګل جن پی ولاشه پاس ورغه د وک نه لاند چپکی راوی غرزو تریه بسراوی سو اومد ته ذبح کی <سؤال> لیکن یو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام الله اکبر کړه مجیب اللهم الله اکبر کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویله کل نبی ده هر نبی ورز درو اوثمان از در چې زبیر من عوام دي چې کوم وخت دا اقسر جندوا دا جندا د دیشلور ور واخصه ابو شیبہ عثمان ابن ابي طلحه العبدري به زما سید الشهداء حمزه رضي الله بحميدان لروه تو وېسته مقابله به زو کما توره چې مستراوان څخه گذاره ورګې به دی اوګ باندې وې دا کلمو پوره پکې ورسوله پر پښکلمو وغيرها دې ار سره کار وشو دریم دغه ورور په سره اخې ابو سعد ابن ابي طلحه العذري هغه خبره وکړه چې وسما مقابله به څو کې و جندې لاس کې واغستا سعد رضي الله شورت ګوند اوله خش و سره چې به دې زمان دی وي چې پوره <camina> نو داغه او نور څه به جنډا مسافر بناوه باندې چې دا دا طلحه ابن ابي طلحه به شو اغل اس که واخصه او وی ما مقابله به سوق کی وی په دې وخت کې عاصم ابن ثابت الانصاري رسول الله نور ته ګوند هواله چې په خوش باندې وشو هغه مردار کی سلورم په دې کې پینځما د کولب نامه باندې وبسره اغه جنډا وسه دټولیو خان دلی اغه جنډا واخصه وي ولې جسمه مقابله بوڅو کې زه به راز الله اوچه به پرمده اورودانګل اده به را لاند و وي وشلو قطر کې شپګه یو بل انسان به کې راغې ارتاتې بشتره حبیل ويچې زه ما مقابله بوڅو کې او جنډمالاس کې واقف تاس به په دې وخت کې دوه صحابراله يا بن ابي طالب او يا عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله و شې په اورودانګل اغه مردار وشلو چې قطر کې په دې ځای کې شوره اوبل شړيو اغه دا جنده دا واخلسلدار اغه ترسو یو یاده اغه بچو اورارو چېز ما مقابله به وسوګي کې پدیجه کې نو قزوان په نام باندې وسړیو اغه میدان لورو وته سرتی اول اڑد دیو کورسو جنده تیو کورسولہ چیکله دا اغه جنده وګرزولہ نو پدیجه کې خپل سړي جنده را واکستہ ابول ابو زید عمرو بن عبد المناف اغه شر واخس دا قزوان په سیم میدان لورغه چې سرتی اول بیت جنده وګرزولہ ابن شرهبیر په نامه باندې یو بل <سؤال> سره د یو خناندان لري لسم کز داول چې د جنډر او نو قزوان په څورغه او اغه مواله یو لسم دوی خادم فریضه کې ولا او سیار بناوه باندې انشاء الله کز موږ د مشران د غټولو وښه رسول لسکا سندیو یو خناندان مړشول اغه ځان جوړکه دا قزوان یو وښول دا یو ملګری هوښونه دا زخم کې چې دې کله زخم کې همزه زله په دې یو او دی بل اس باندې شوړه سره اول دوړ لاس ته اونور یودا چټه کورته 100 سیمه کې جنگ شروع خدای ر جنډي په صحنه کې داسې نبی کریم السلام د ځوان باندې کیو ویلي چې د درې کشن یو وشل و وې دا سړی په جهنم لسی نو سوال دا واره چې صحابه ورغتا شو چې په دې کې ګورا ابو زید امر ابن عبد الله عبد قتل کین ابن شرحبيل بن قتل کین او شره بن قاریج بن قتل کین او د سلول للی په قتل کړه به دا جهنم لسی وې زره دې سړی په خبره وکړه وی جده سپشتلم تلم وی جده ولګه دو په وجه کړه چې ما کام شو بده باندې وې دومره سخت تراله شنو لري برداشت نشو کوي د خپل تورې نېزیبه د خېتل برابر برابر کړو خودکشي وکړه بس را منډ کړه ورته و رسول الله تعالی شابه راکه کوم خبره کړو شداب اور لورجی یقیني خبره څرګرشه کار وکړي وی غو ول اشهد الله اله الا الله نشري حق دار د بندگی محمد صلی الله علیه و سلم خبره تصدیق دی لا یو څړې امیدان د جنگي دیر کوي کوي کافرانو په او وش نه دا ګوره مجاهد ظاهري در رسول الله په قيادت کې راغلی او پیغمبر اسلام په ملګری کې ولاړو او کوي کوي کافرانو او وش آخر لاړو ګوره مرتد جهان دا معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان باید تسنګي مجاهد خپل اخر خاتمه باندې نظر ور اچوي د شي دنه کې چې لکه اسما په دې غاړه کې دا راکټ دې پکاره و غیرا. او دای دې شنو چې لکه معلومات نه چې اخر خاتمه انسان څنګهي اخر خاتمه دې شري است خراب حدیث کې رنج رسول الله فرمای د دین حفاظت کې کی اگر کې او پاجر انسان باندې ولې نه چې کله وسلف صالحین دې حدیث سره نوبې شړل چې اسینه مم چلریش ګنتی د قران سنت گرز را گرز را گرز را پر او سنت سره ګورځره ګورځو پس څنګه کې من پراته یو په داوډ دګر کې من پراته یو اواخر وخت کې الله موږ د فاجران په سب کې راوچتني نه صفاکو له اواغه صفاکې ګلسم په دې باندې چې انسان په لږ ایمان ولري او په ایمان ولري دا د الله عظمت اقیده دخل کو دمدو زمړه مو متاثر کړيږي نه څلورا اقاصباب استعمال کړي عمل په قبلي کې د عمل له ورسې جړېږي چې الله را ردنه کې در رب العالمین سره محبت ساتوما او د قشند قرآن کریم سره مطالعه کوي نو او عمل کو پټ نه هم مجاهده کوي الا سما یو له سما الله نه غواړه او دولسم په ارش کې عمل کوي نو دځه پر خبره ورسې ده لا نو ان شاء الله کبري ما درا روانو بعد دغه نه په میدان د جنگ کې د دوی یو بسره شریک لا رب العالمین در محمد رسول الله تعالی باندې مغوثا على نصیب الله رب زد دې مغوثا څو د قران او سره بسټره نصیب کی وو صلی الله تعالی علی خلقه محمد والي او صلی الله